Kapitola 17. Arjuna pobíjí kurovce, část druhá. Poté, co Arjuna opustil drónu, vrhl se mezi kurovce a přiváděl svoje nepřátelé do úzkých ohnivými šípy, jako když nemoci sužují tělo. S řevem a troubením na lastoru napadl kurovce jako smyslu zbavený. Střílel z Gandivy jeden planoucí šíp za druhým. Ty neomělně dopadaly na muže, koně i slony, až se potáceli. Kryta Varmá vyzval Arjunu bez ohledu na jejich dlouhodobé přátelství. dovec a Vryšňovec se pustili do boje. Když odráželi zbraň zbraní, nebyl mezi nimi žádný rozdíl. Vypadalo to, jako kdyby Yamarádža bojoval se z smrtí. Šípy umocněné mantrami se s mohutnými výbuchy střetávaly ve vzduchu. Oba muži kroužili kolem sebe a z jejich luků vylétal nepřetržitý proučípů. šípů. Oba byly provodáni po celém těle, jak hledali soupeřovi slabiny. Krišna opět Arjunovi připomněl. Nešetři ho, ztrácíš příliš mnoho času. Zapomeň na svůj vztah s ním. A okamžitě ho rozdroti. Aržuna popohnán Kryšnovým napomenutím, vystřelil na krytavarmu z hluk šípů, který mu zlomil luk a vyvedl ho z rovnováhy. Ardžuna toho využil, prohnal se kolem něho a vtrhl do řadku rovců. Když se krytavarma probral, napadli ho dva Ardžunovi ochránci, kteří ho drželi v šachu. Zatímco se Arjuna probíjel vpřed. V zápětí Arjunu napadl Šrutáju, král Kalingy. Točil obrovským kijem a rychle se blížil k pándovu synovi. Arjuna na něho vyslal přes třicet šípů. Král uchopil vlastní luk a oplatil mu padesáti šípy. Po výměně šípů se skočil Šrutáju z kočáru a hnal se k Arjunovi s vysokozdviženým kýjem. Syn řeky Parnáši dostal od Varuny požehnání, že jeho ký nikdo neodolá. Bůh ho však varoval. Neútoč na nikoho, kdo nebojuje, jinak tato zbraň zabije tebe. Šrutáju na Varunovo varování v zápalu bitvy zapomněl. Když se dostal k Arjunovu kočáru, rozmáchl se kýjem, a uštědřil Krišnovi tvrdou ránu. Krišna úder přijal na svá široká ramena, aniž by jim otřásl, tak jako hora zůstává neotřesena v bouři. V souladu s varunovými slovy se však Šrutájovky při dalším rozmáchnutí proti Krišnovi otočil, udeřil ho do hlavy a zabil ho. Při pohledu na hrdinu zabitého vlastní zbraní Propukli kurovci v nářek. Jeho armáda se s vyděšeným křikem rozprchla. Sudakšina, král Kambodži, vyzval Arjunu a vystřelil na něho stovky šípů. Arjuna je odrazil a Sudakšina mrštil hrozivý železný oštěp, opatřený zvonky a dlouhým hrotem. V letu zářivě plál a sršeli z něho jiskry. Zasažený Arjuna klesl v bezvědomí na kolena. Krishna rychle kroužil s kočárem do kola a Arjuna tím přišel k sobě. Arjuna se postavil, olízl si koutky úst a upřeně se na sudakšinu zahleděl. Napnul Gandivu až k uchu a vystředil salvu šípů, které rozbili králu v kočár. Potom ho zasáhl do hrudi šípem obdařeným silou hromoklínu. Král spadl po hlavě na zem mezi rozpadající se trosky svého kočáru jako strom useknutý u kořene. Když Arjuna zabil krále, střetl se s armádami šúra sénů, abhí a vasátů. Vjel do jejich středu a rozprášil je svými zbraněmi. Nedbál na obrovské množství šípů, které na něho dopadaly. Buď je srazili jeho vlastní šípy, nebo se odrazili od jeho neproniknutelného brnění. Ničil bojovníky, jako by ho Yamaraja pověřil, ať přivodí konec jugy. Neustále se hnal vpřed k Jayadratovi a zanechával za sebou stopu zkázy. Šedesát tisíc jeho protivníků padlo za necelou hodinu. Ti, kteří přežili, se otočili a prchli dovolávající se Duryodanovi do a drónovi ochrany. Potom Arjunu napadli tři ze Šrutájových synů, kteří doufali, že se za otce pomstí. Byli to mocní bojovníci a nějaký čas bylo Arjunu v kočár pod záplavou jejich zbraní jen stěží vidět. Šípy, šipky a oštěpy pršely na Arjunu i Krišnu, takže se podobali dvěma vrcholkům velké hory, byčované prudkou bouří. Postupně však Arjuna střely protivníků odrazil a jeho kočár se opět vynořil na bojišti. Přiložil na vůd dlouhý zlatý oštěp a vyvolal zbraň šakra, které vládne král bohů. Proti princům vyletěly tisíce šípů jako blesky a srazily všechny jejich šípy a další střely. Tyto smrtící šípy je zasáhly strašlivou silou a usekaly jim paže, nohy a hlavy. Padlo i mnoho tisíc kurovských bojovníků, kteří je podporovali. Poté, co Arjuna smedl tři prince z Kalingy, vyrazil vítězný pokřik, a vřítil se do hustého šiku kurovců mezi sebou a džajadratou. Zatímco ostatní pándovci a jejich jednotky bojovali s předními kurovskými bojovníky, Arjuna se prodíral jejich armádou jako běsnící oheň. Probojovával si cestu mezi nepřáteli a všichni ostatní pándovští bojovníci zůstávali daleko vzadu. Duryodana slyšel, že se Arjuna vytrvalé blíží k vláci syndu a promluvil s drónou, který opět zaujal svoje místo poblíž kurovského prince. Drona považoval za nejlepší zůstat Jadretovi na blízku a podporovat svoje generály. S krypou, karnou a ašvatámou po boku bude mít větší šance, že Arjunu zastaví. Pádou syn bude mít co dělat, aby se přes něho opět dostal. Duryodhana hleděl na svého velitele s obavami. O učiteli, Arjuna drtí naše oddíly. O Heindananjaj, posílený větrem jeho hněvu, poliká moje vojáky jako suchý plevel. Bojovníci chránící Džajadratu se třesou strachy. Jsi naše jediné útočiště. Všichni se dnes pustili do boje v přesvědčení, že tváří v tvář tobě a Arjuna nevyvázne živí. O, proslulí, zdá se mi, že na pánovcích chypíš, a proto jsem zmaten a nevím, co si dál počít. Durjodanov hlasnil pro se mě. Prince úzkoslivě rozlížel po poli. Kus od něho stál Karna se zbraněmi připravenými k boji, ale i pro něho bude obtížné zastavit Arjunu v jeho nynějším rozpoložení. Pouze drona to může udělat, bude-li si to přát. Ve všech světech neexistuje bojovník, schopný přemoci drónu v bitvě. Jako Arjunův učitel ví vše o jeho způsobu boje a případných slabinách. Může existovat jen jediný důvod, proč ještě Arjunu nezabil. Durjodana se zamračil. Podle svých nejlepších schopností jsem se tě vždy snažil potěšit, znešený brámanu. Ale zdá se, že si moji služby nevážíš. On neomezeně mocný. Přestože jsme ti oddáni, ty jako kdybys nám nepřál. Zraňuješ nás, ačkoliv jíš náš chléb. Nyní vidím, že jsi jako břitva ponořená v medu. Nebýt tvého ujištění, nebránil bych Džajadratovi v návratu do jeho království. Já hlupák ti uvěřil a tak jsem ho prakticky obětoval smrti. Vždyť člověk může někdy uniknout ze chřtánou smrti, ale šance, že Džajadrata unikne rozlícenému Arjunovi, je nulová. Durjordana proléval se ze křivdy. Bez snaze vyprovokovat drónu všemi prostředky k útoku na Arjunu. Poté se zalekl, že by to mohlo mít opačný účinek a promluvil laskavěji. O hrdino, promiň mi moje výlevy, neboť mě souží zármutek. Padám ti k nohám, prosím zachraň žádratu a vlastně celou naši armádu před rozuřeným a nepřemožitelným Arjunou. Dróna působil unaveným dojmem. Kolikrát je to třeba do Riodanovi opakovat? Tvoje slova mě neuráží, o vláce lidí. Jsi pro mě jako můj vlastní syn. Proto jsem se ti snažil všemi způsoby pomoci. Dal jsem ti dobrou radu, ale nepopřál si jí sluchu. Složil jsem ve tvůj prospěch sliby, které jsem byl rozhodnut splnit. Především jsem slíbil, že zajmu Judyštyru, ale nebylo to nic platné. Dále jsem slíbil, že ochráním Džajadratu, ale jak je to možné, když čelíme Arjunovi a Kryšnovi, stojícím na jednom kočáře? Mohu se jen ze všech sil snažit. Na výsledek však vliv nemám. Osud je konečným vládcem navzdory lidskému úsilí. A pán osudu sedí po Arjunově boku. Drona zavrtěl hlavou a přelétl pohledem husté řady bojovníků, chránící Za Zanedlouho budou bez pochyby všichni mrtví. Arjuna ve snaze zabít krále Sindu nikoho neušetří. A Krišna udělá vše, aby ochránil slib svého přítele. Již to dostatečně často prokázal. Durjoda však postrádá víru a nedokáže tuto jednoduchou pravdu pochopit. Drona ukázal mávnutím ruky na jednotky kolem sebe. Tito vojáci jsou pro Džajadratu poslední obranou líní. Osobně se s Arjunou již nestřetnu, nebo je mě třeba zde. On se mnou teď také nebude bojovat. Když jsem se ho pokoušel vyzvat, nechal mě prostě stát a šel dál. Drónovi bylo jasné, že situace je zoufalá. Pádovci si svoji strategii dobře promysleli. Jejich jednotky se draly vpřed za Arjunou, využívají zmatku, který působil. Všichni přední kurovští bojovníci byli zaneprázněni v různých částech pole, buď bojem, nebo střežením míst, která by mohla být v zájmu Javetovi ochrany osudná. Někdo musí Arjunu zastavit ale jediným dostupným bojovníkem je teď Duryodhana. Drona pokračoval. O vznešený hrdino! Jsi mocný Mahārata, oplývající slávou a schopný porážet nepřátele. Jeď na místo, kde stojí Arjuna. Vyzvi ho sám a zastav jeho postu. Duryodhana upřel na dronu úžaslý pohled. O učiteli! Jak můžeš očekávat, že se mi podaří Ardžunu zastavit? Mohu být schopen porazit Indru ozbrojeného hromoklínem v čele zástupu bohu, ale porazit Ardžunu nebude možné. Již přemohl tebe i Kritavarmu a také zabil všechny vláce Kalingy. Pobil i bezpočet divokých barbarských bojovníků. Jak mu mohu čelit? O vznešený, závisím na tobě. Prosím, zachraň mojí čest. To, co říkáš, je pravda, o králi. Arjunu nemůže nikdo porazit. Za obvyklých okolností bych neriskoval, abys proti němu bojoval, ale hrozí nám strašlivá katastrofa. Přesto se nemusíš bát. Učitím tě nepřemožitelným i pro Arjunu. Navléknu ti brnění takovým způsobem že bude odolné vůči lidským i nebeským zbraním. I kdyby na tebe podnikly společný útok bytosti tří světů, přesto se nemusíš ničeho obávat. Arjuna tuto ochranu zná, ale nikdo jiný na tomto bojišti ne. Svlékni si brnění, o králi, a já ti je opět uváži za pronášení starobilých manter, které vyslovil sám Brahma. Potom se můžeš bez obav vydat proti mocnému pándovu synovi. Duriodanas je rychle stáhl zlaté brnění. Poté, co se dron nedotkl vody, aby se očistil a vypláchal si ústa, opět mu je připevnil a přitom pronášel mantry. Na závěr řekl: Nyní se budeš schopen beztrestně postavit každému nepříteli. Toto nebeské brnění, vyvolané mými modlitbami, dal původně Brahma Indrovi. Indra v něm bojoval s Surou, který přemohl všechny ostatní nebeštěny a porazil ho. O králi, jdi a postav se Arjunovi. Času není na zbyt. Když slunce 13. dne dospělo do nejvyššího bodu na obloze, mezi uznávanými hrdiny obou stran, probíhalo mnoho hrozivých bitev. Drišta Dumna se vytrvale prodíral vpřed v naději, že se mu podaří střetnout se s drónou v boji muže proti muži. Bývan neustále vyhledával Dritaráštrovi syny, zatímco Judištyra se potýkal se Šaljou a jeho oddílem Sád Sátjaky bojoval s Bálikou, Sahadejva se Šakunim, gatotkač a jeho hordy Rákšasů s Půšou a jeho přívrženci a ostatní přední pánovští bojovníci si našli stejně silné soupeře. Vzdešení bojovníci používali lidské i nebeské zbraně a vytvořili na bojišti překrásnou scénu, kdy na sebe útočili a bránili se s vynaložením veškerého svého umění. Mezitím se Arjuna nadále prodíral hustým zástupem kurovských vojáků. Když se Jayadrata doslechl o jeho postupu, otřásal se strachem. Po boku mu stáli Karna a Ašvatáma a oba měli zachmuřené obličeje. Arjuna dál nelítosně bojoval, stále ještě nějakých třicet kilometrů daleko. Svými planoucími šípy vytvářel průlomy v nepřátelské obraně a Krišnají pak s rychle projížděl. Všude, kde se kočár objevil, byli kurovci zatlačeni jako temnota při východu slunce. Arjunovy šípy zabíjeli muže stojící plné tři kilometry daleko. Jeho řádně zakalené a nablízkané ocelové šípy padaly z oblohy jako spršky meteorů. Zatímco Arjuna pobíjel nepřátelské vojáky, Krišna mařil jejich útok obratným řízením oplývajícím různými zkušenými manévry. Kočár se pohyboval v kruhu zpět a do stran. Někdy byl Arjunův postup rychlý a jindy pomalý, ale nikdo neviděl, že by i na jediný okamžik přestal bojovat. Luk měl stále napnutý a šípy z něho vyletovali v nekonečných proudech. Jen pouhý pohled na něho vyžadoval velkou odvahu. Útočili na něho tisíce bojovníků, nedbajících na svoje životy, a hynuli jako hmyz spadající do ohně. Když slunce začalo po obloze klesat, na Arjunu zautočili Vinda a Anu Vinda, dva princové z Avanti. Neohrožení Maharatové zanačeného řevu, zautočili na Arjunu s obou boků najednou, stovkami svých dlouhých šípů. To, že se objevili tak náhle, Arjunu překvapilo, takže byl tvrdě zasažen více než šedesáti šípy. Stejný počet provodl Kryšnu a každého z koní dvacet. Rozuřený Arjuna její šípy se třásl a zamířil na protivníky vlastní šípy, pátraje po jejich slabinách. Zasáhl je a jejich útok zastavil. Oba princové vyrazili bojový pokřik, a zaplavili Arjunu šípy. Ten jejich útok nebral vědomí, a dvěma pečlivě mířenými šípy se širokým ostřím jim přetělal luky. Dvěma dalšími jim srazil prapory a dvanácti jinými jim pak zabil koně i vozataje. To vše proběhlo v několika okamžicích. Než se princové na něco zmohli, Arjuna vysřel šíp s půlměsícovým ostřím, který Vindovi srazil hlavu. Ano, Vinda při pohledu na zabitého bratra seskočil se zořivým řevem z kočáru a s Kijem v ruce se hnal k Arjunovi. V běhu kličkoval, odhodlán pomstít Vindovu smrt. Doběhl k Arjunovu kočáru a vší silou udeřil Krišnu Kijem do čela. Krišna zůstal neotřesen. Ovšem Arjunu v útok na Krišnu naprosto rozuřil a vysředil pět krátkých šípů, kterému usekly paže, nohy a hlavu. Princ padl jako kusy skal, již roztrhl výbuch. Jakmile armáda z Avanty viděla, že oba její velitelé padly, zautočila na Arjunu jako jeden muž. Pánův syn je pobíjel šípy vystřelnými z gándivy, které připomínaly déšť jisker, vyletující z velkého ohně. Rychle se v kočáře otáčel a ničil armádu jako oheň les koncem léta. Potom se na něho vrhly tisíce dalších vojáků. Jeho kočár se v řadách nepřátel úplně ztratil. Krišna zjistil, že se nedokáže pohnout žádným směrem. Uprostřed zuřící bitvy řekl. O párto, tento boj je tak prudký, že i naši nebeští koně začínají být unaveni. Ještě jsme od žádraty dost daleko a oni si potřebují odpočinou. V boji nepolevující Arjuna odvětil. „O mádavo vytvořím mezi těmito nepřáteli cestu. Ty potom můžeš s kočárem projet, vypřáhnout koně a dopřát jim odpočiny. Vytáhni jim z těla šípy, zatímco já budu držet tyto bojovníky v uctivé vzdálenosti. Arjuna zamířil na nepřátele velký proud šípů a donutil je ustoupit. Potom se skočil, stále stříleje nečetné šípy a Kryšna odjel. Když kurovci viděli Ardžunu na zemi, Cítili, že mají příležitost zvítězit. Nedbaje na kryšnu a kočár zamířili s ještě hlasitějším řevem všechny zbraně na Arjunu. Ten proti ním bojoval pěšmu. Otáčel se a střílel na všechny strany planoucí šípy. Úžaslí kurovci nenacházeli v jeho obraně jedinou mezeru. Přiblížit se k němu znamenalo vrhnout se proti pevné zdi šípů. Srážky jejich šípů s Aržunovými vytvářely na obloze souvislý ohnivý příkrov. Sežehnutí korovci ustoupili. Arjuna spěchal na místo, kde Krishna vypustil koně. Krishna mu řekl, že potřebují vodu a Arjuna odpověděl. Obstará mi. Napnul luk se zlatým šípem, pronesl mantry pro vyvolání varu nástry a vystřelil šíp do země. Okamžitě se vytvořilo velké jezero, na němž mezi lotosy a lekníny plávaly labutě, kachny a další vodní ptactvo. Průzračná vodní nádrž byla přenesena z nebeských končin a měla chladnou a příjemnou vodu. Pofukoval nad ní jemný vánek a na jejich brezích seděli nebeští moudrci. Pomocí další místické zbraně Arjuna postavil na břehu přístřešek ze samých šípů. Krišna se zasmál a zatleskal mu. Odvedl koně do přístřešku, kde pod důkladném napojení ulehli na travnatou půdu. Krišna jim vymul šípy a jemně jim masíroval těla. Kurovci se opět schromáždili a obklíčili Arjunu, který nadále bojoval pěšmo. Dopadal na něho mohutný příval šípů, šipek a oštěpů. On však stál nehnutě jako hora méru a přijímal ho jako skála přijímá kapky deště. Sám ničil svoje nepřátele, tak jako jediný nedostatek v podobě chamtivosti v člověku zničí všechny dobré vlastnosti. Když bojoval proti nesčetným bojovníkům na kočárech, koních a slonech, vypadal překrásně. Nebešťané ho a sami kurovci tleskali jeho odvaze. Při pohledu na jezero a přístřešek, který vytvořil jen žasly. Navzdory tvrdému úsilí ho nedokázali přemoci, přestože byl znevýhodněn ztrátou kočáru. Jeho rychlost, zručnost a hbytost byly příliš velké. Zatímco odrážel kurovské jednotky, Krišna zapřáhl koně a přijel k němu. V tom okamžiku mystické jezero i s ptáky, vodními živočichy a mudrci zmizelo. Arjuna nyní opět na kočáře zadul na lasturu. Krišna pobídl koně a kočár se vřítil do prostřed bitevní vřavy, zatímco Arjuna čtil smrtonosné šípy na všechny strany a působil v nepřátelských řadách zmatek jako bouře bičující oceán. Kurovci byli odraženi a nedokázali jeho postup zastavit. Někteří z nich vykřikli. Hanba Duryodanovi je to jeho chyba, že zemi teď hrozí takové neštěstí. Tito dva hrdinové nikoho neušetří. Jiní kurovci řekli. Drita by měl začít připravovat Jadratovi pohřební obřady. Král Sindu dnes padne. Arjuna se neúnavně prodíral vpřed. Do západu slunce zbývaly jen čtyři hodiny a jemu zbývalo ještě překonat celých 15 kilometrů plných vojáků. Nejodvážnější skorovců na něho útočili, ale stejně tak jako řeky plynoucí do moře se již nevrátili. Ostatní zbabělí bojovníci utíkali z boje jako ateisté odvracící se od písma, a tak se vystavovali osouzení a hříchu. Kočár barvy ohně, který řídil Krishna, vypadal jako v kočár řízený Arunou. Odpočatí a občerstvení koně se hnali kurovskými řadami vpřed a zdálo se, že každou chvíli vyletí na oblohu. Arjuna s Krišnou připomínali dvě ohnivá slunce, která vyšla současně na konci věku. Kdo se k ním přiblížil, toho spálil oheň Arjunových zbraní a padl Martev k zemi. Kurovci čelící Arjunovi ztratili odvahu bojovat a cítili beznaději. Marně se mu snažili zabránit, aby se dostal k Džajadratovi. Během necelé hodiny v dálce spatřil v prapor na vysoké žerdi. Jásavě vykřikl a řekl. Pohled na učitele v prapor omádhalo. Mám dojem, že se blížíme ke králi Sindhu. Nemůže být vzdálen více než několik kilometrů. Krišna Arjunovi opět poradil, ať se drónovi vyhne a nestrácí čas. Ale drona ho již spatřil. Střílel šípy přes tři kilometry daleko a probodl jim jeho i Krišnu. Když krváceli ze svých ran. Vypadali jako dva kvetoucí stromy karnikára. Krišna se s kočárem vzdaloval od drónova útoku, tak aby se mezi ně dostal zástup kurovských vojáků. Potom drónovu divizi velkým kruhem objel. Arjuna nepřestával střílet svoje planoucí šípy v nekonečných řadách a srážel muže, koně i slony bez rozdílu. Když se Arjuna přiblížil na několik kilometrů k Jadratovi, náhle se setkal s Duryodanou. Kurovský princ, ojený v neproniknutelném zářícím brnění, mocně zařval a zaútočil. Blížil se s kočárem k nepříteli a vykřikl výzvu. Krišna zastavil a řekl. Pohlédni na a mocného syna, který stojí nebojácně před tebou. Vždy pán dovce nenáviděl a je to vynikající bojovník, schopný ráz čelit nesčetným soupeřům. Jsem přesvědčen, že nastal čas, aby s ním změřil síly. Na něm stojí vítězství i porážka. Vychrli na něho je svého hněvu o párto. Štěstí těho přivedlo do cesty samotného. Proč tímto způsobem riskuje život? Jistě brzy zalituje svojí pošetilosti. Sraž toho ničemu k zemi a bude po válce. O, Arjuna, zabij ho a znič kořen zlotřilých kurovců. Arjuna s hněvem hleděl na řvoucího Dudu Budíš, Budiš, přijeď blíž k tomu hříšníkovi, abych ho mohl strestat ostrými šípy. Teď se mu pomstím za křivdy, kterých se dopustil na draupadých. Krišna řídil kočárek Duryodanovi. Když bojovníci viděli, že kurovský vůdce nedává na jeho žádný strach, přestože k tomu má dostatečný důvod, mnozí mu provolávali slávu. Ostatní žalostně vykřikli, neboť Duryodanu považovali za úlit buký určenou obětnímu ohni. Král je mrtv, král je mrtv, zněl jejich zděšený pokřik dano jejich křik rozesmál. Zažeňte svůj strach, brzy ty dva pošlou do sídla smrti. Začal Aržnu popychovat. O, Párto, ukaž mi svoji odvahu, vypušť všechny svoje zbraně, jimž se snažil od drony, a které si získá od nebešťanů. Hleď, jak odrazím tvůj útok, potom ti utnu hlavu spolu s Kryšnovou. Hned na to probodl Arjuna třemi šípy, které k němu nikým neviděny přiletěly. Čtyřmi dalšími probodl každého z jeho koní a následujícími deseti zasáhl Kryšnu. Dalším dobře mířeným šípem přetěl byč v Kryšnově ruce, který spadl ve dvou kusech na zem. Arjuna napnul gándývu až k uchu a vystřelil čtyři šípy s oslovými hroty, které zasvištěly vzduchem. Po zásahu Durjodanova brnění však spadly neškodně na zem. Arjuna vypustil dalších 16 šípů, které se opět odrazily od jeho brnění. Vyslal dalších dvacet s ještě větší silou, ale ani ty proti Durjodanově brnění neobstály. Krishna při pohledu na to překvapeně řekl. Toto jsem nikdy předtím neviděl. Tvoje šípy, schopné proniknout zemí, se bez účinku odrážejí od Duryodonova brnění. Je s tebou vše v pořádku, Olopárto? Strácí Gandiva svoji sílu? Proč nedokáže svého nepřítele probodnout? Teď není čas na neúspěch. Co je toho příčinou? Arjuna pochopil. Pohlédl na smíjícího se Duryodonu a odpověděl. Mám za to, že Durjodanovo brnění dnes uvázal dróna a je v něm skryta moc tří světů. Jen drona zná jeho tajemství a on mě ho naučil. Žádná zbraň toto brnění neprorazí. To jistě víš, o protože ty znáš vše. Přesto se podívej, jak přede mnou ten hlubák stojí. Je jako žena oděná v brnění a neví, jak svoji situaci využít. Třeba, že ho chrání neproniknutelný štít, porazím ho. Hleď, jak ho svým útokem vyvedu z rovnováhy. Duryoda nastála beze strachu na svém kočáře a posměšně zakřičel na Arjunu. Zkus to znovu, párto. Myslím, že tě opouští jistota. Vystředil mohutnou salvu šípů, které Arjunu i Krišnu úplně zahalili. Kurovci sledující tento boj se zaradovali, že Duryodhana odolává Arjunovu útoku. Spustili pokřik a byli do bubnů. Arjuna odrazil Duryodanovi šípy a rozhořil se. S úsměškem zabil Duryodanovi čtyři koně. Potom mu rozbil kočár z ty šípy s kladivovými hroty. Uchopil další čtyři šípy s prodlouženými hroty, obdařil je mantrami a pečlivě je namířil na korovce. Zasáhli Dorjódanu do konečků prstů, jediné nekryté části jeho těla, právě když střílel svoje šípy. Když se mu zarily pod nehty, zařval bolestí. Upustil luk, skákal po plošině kočáru a bolestí třepal rukou. Ostatní kurovští bojovníci Viděli, že se jejich vůdce dostal do úzkých a spěchali ho zachránit. Obklopili Arjunu kočáry, slony a koněmi. Kripa, který přijel Duryodanovi pomoci, ho vzal na svůj kočár, nesoucí znak býka a odvezl ho do bezpečí. Arjuna se opět pustil do zabíjení kurjovských vojáků. Brzy se mu podařilo vymanit se ze sevření útočníků. Když se jeho kočár vynořil z nepřátelského šiku, on i Krišna zaduli splných plných plic na lastury. Tento zvuk se rozlehl po celém bojišti a kurovce viděsil. V dálce ho zaslechl rovněž žejadrata. Stuhl ve svém kočáře a polekaně hleděl směrem, odkud tento zvuk přicházel. V jiných částech pole. Bojovali ostatní pádovci a ničili tisíce nepřátel. Stráty na obou stranách byly obrovské. Země opět nabyla hrůzné podoby, pokryta těly zabitých mužů a zvířat, ležícími mezi troskami kočárů, brnění a zbraní.